Book 2 85 As-I-La al Fragen Vergangenheit 1 Fragen Vergangenheit 1 Kam Wie viel haben Sie getrunken? Wie viel haben Sie getrunken? Wie viel haben Sie gearbeitet? Wie haben Sie gearbeitet? Kam haben Sie geschrieben? Wie viel haben Sie geschrieben? Wie haben Sie geschlafen? Wie haben Sie geschlafen? Wie haben Sie die Prüfung bestanden? Wie haben Sie die Prüfung bestanden? Wie haben Sie den Weg gefunden? Wie haben Sie den Weg gefunden? mit wem haben sie gesprochen mit wem haben sie gesprochen mit wem haben sie sich verabredet mit wem haben sie sich verabredetmen mit wem haben sie geburtstag gefeiert mit wem haben sie geburtstag gefeiert eine kund wo sind sie gewesen wo sind sie gewesen wo haben sie gewohnt wo haben sie gewohnt wo haben sie gearbeitet wo haben sie gearbeitet was haben sie empfohlen was haben sie empfohlen was haben sie gegessen was haben sie gegessen was haben sie erfahren was haben sie erfahren wie schnell sind sie gefahren wie schnell sind sie gefahren wie lange sind sie geflogen wie lange sind sie geflogen wie hoch sind sie gesprungen Wie hoch sind sie gesprungen? Arraja'u al-Dhihab www.book2.de limutala'atil kutub ma'adrus al-Sautiyah